Tak teď je poslední možnost hm, si vyjasnit meditaci na čtyři božské, božská přebývání, hm. jak si tu meditaci osvojit, tak radši necháme zase místo na otázky, jestli nejsou otázky, tak já to všechno nějak budu snažit zase eh, konceptuálně přiblížit. Na hm. to jasnost v konceptech je velice důležitá věc pomáhá tomu, aby s těmito pocity se člověk naučil pracovat, jako je vidět v souvislostech veškeré praxe. V souvislostech v praxi morality, v souvislosti s praxí koncentrace, v souvislosti s praxí moudrosti. Ze začátku o prátelství, souci, radost a odpoutání jsou čtyři rozdílné světy, ale eh, jakmile člověk jde hlouběji do jejich jejich praxe, vlastně se slučují a stávají se eh, snažením v každodenním životě nic jiného. Hm? Snažení o Čisté, čisté pocity a čisté vědomí v každodenním životě. Jak už jsem se zmínil, tyto čtyři božské příbytky můžeme praktikovat ve stavu obyčejného vědomí, které používáme většinu času, ve stavu prohloubení i ve stavu praxe vypasany, v každém momentě bez výjimky, hm? když člověk aplikuje tyto čtyři božské pocity, praktikuje základ všechcností. dle buddhistické filozofie jsou eh, přímo či nepřímo odvozeny od těchto čtyř pozitivních pocitů. Čtyř pocitů, které vlastně eh, slučují všechny pozitivní pocity. Eh, dle buddhistické filozofie doufám, že najdete stále více zájmu a entuziasmu pro její studium a praxi. V nebulistické filozofie vše, co je pozitivní, co je zdravé, je spojeno jedno s druhým. Stejně tak vše, co je negativní, co je nezdravé, co nám škodí, je navzájem spojena. Právě uvědomění a pozornost v každodenním životě není nic jiného, než uvědomění a pozornost vůči tomu, co je pro nás zdravé, co nám prospívá, co je pozitivní a co je pro nás nezdravé, co nám neprospívá co je pro nás negativní. To, co je pro nás pozitivní, opravdu pozitivní ve smyslu objektivní zdravosti, pocitů a vědomí, to je e, prospěšné, pozitivní, zdravé pro všechny bytosti. Je důležité si to uvědomit a k tomu právě praxe těchto čtyř božských prebývání, Slouží, aby si to postupem času člověk osvojil a uvědomit. Veškeré protiklady právě, veškerá negativnost v našem jednání je z toho, že si to neuvědomujeme, že to, co je zdravé pro nás, je zdravé pro bytosti, to, co je zdravé, opravdu je tež zdravé pro nás. Proto tyto čtyři božské přebývání je čistá dárma, čistá pravda. jsou čistá pravda a jsou vedou k čisté pravdě. Je to též cesta k čisté pravdě. Dle budistické filozofie a nejen budistické filozofie čistá pravda není nic jiného než čistota vědomí. ne Vše co jsme poznali dříve, co poznáváme teď a co budeme poznávat v budoucnosti, záleží na našem vědomí. Vše bez výjimky je obsaženo na našem vědomí. Toho by si měl každý yogín být vědom. To, co je pozitivní, pro naše vědomí je pozitivní pro vědomí všech bytostí. To, co je negativní pro naše vědomí, je tež negativní pro eh, vědomí všech bytostí. A pozitivní vědomí, zdravé vědomí, vědomí, které nám prospívá, je právě založené na zdravém pocitu hmm. na pocitu, který nám prospívá, a je od něj neodlučitelné. Zdali pak všichni z nás došli k stejnému názoru? <laughs> Touto v praxi, je to jasný teď, hm? napojuje se to nějak na, so, na sebe, nebo jo? Já bych přicinul ještě, jestli byste o dvou věcech nemohl promluvitší, o pocitu a o mentální vědomí. O pocitu a o mentální vědomí. Hm? Jakoby... E... Tak eh, magi maniká te. Hm? Začneme zase se sutou. V hm? manži je jedna sutra, která se nazývá Bahu vedania suta. Hm? Je to eh, sutra o mnohých pocitech. Velice zajímavá krátká sutra. Pozadí této sutry je asi takhle, jestli si to dobře pamatuju. Zase stejná osoba, o které jsem se zmínil, e, e, probuzení Tesach, hm? e, laik Pančangika, e, a Mních e, Udají, hm? který je jeho přítel, mluví e, o budově učení hm? a nemůžou se dohodnout, kolik pocitů Buda učil. Hm? E, jeden tvrdí, že Buda v podstatě učil pouze dva pocity, hm? e, pocit e, příjemný a nepříjemný. Hm? E, další tvrdí, že, e, t, e, že, tvrdil, že Buda učil tři pocity, příjemný, nepříjemný a neutrální. Jeden tvrdí, že neutrální pocit by měl spadat pod příjemný od pocit. Hm? Tež. A e, nemůžou se dohodnout, hm? tak e, se rozhodnou, že se zeptají e, velkého učitele, aby jim objasnil, jak to chápat, kolik pocitů vlastně je. Hm? A Buda e, Jestli si dobře pamatuju, jim na to odpoví, že já jsem učil mnoho pocitů dle situace. Hm? <tějí> učil jsem též dva pocity, učil jsem též tři pocity, učil jsem té šest pocitů hmm. podle šest smyslů. Hm? Ne, učil jsem, jeliko šest smyslů pak. To 18 pocitů. Učil jsem e, e, tež e, to, že jestliže někdo pozná pocit, hm? příjemný pocit v první Diáně, hm? e, je možné a e, pravděpodobné, že jelikož poznal daleko jemnější pocit než šest smyslových pocitů. Hm? Ten pocit diány je taky smyslový pocit, ale je to pouze myšlenkový, myšlenkové vědomí. Blaho z pocitu myšlenkové vědomí je jemnější vědomí než smyslové vědomí. To se v abidávně vysvětluje krásným... Krásný, krásnou paralelou. Hm? Smyslové vědomí jehož eh, objektem je, je růpa. To je objekt, který má re, rezistenci. Hm? Tak, smyslové vědomí je, má odpor. Hm? Smyslové vědomí je vědomí, které mlátí o objekt, jako kladivo mlátí Na, na chomáč vaty. Hm? Myšlenkové vědomí je daleko jemnější než smyslové vědomí. Proč? Toto, že nemá jeho objekt, je koncept. Koncept pochází z mysli samé. Hm? Čili nemá odpor. Čili je to jako dva chomáče, Vaty, které jsou tři o sebe. Hm? Čili čím jemnější vědomí, tím blaženější. Čím jemnější pocit, tím blaženější. A Buda vysvětluje, že ten, kdo poznal e, e, blažený pocit první diány je velice možné, že takový jogin e, nebude lpět, se naučí nelpět na e, e, smyslových hm, věd, na, na blahu smyslu. Přestože ho bude cítit, nebude na něm tolik lpět, protože poznal eh, hlubší blaho. Myslím si těch hlubých smyslů, a těch pěti, a pěti smyslů. Hm? Eh, stejně pokračuje dál. Eh, ten, kdo poznal blaho druhé Diány, hm? eh, ten je, je velice možné hm? a pravděpodobné, že bude schopen se odpoutat od bláha první diány. Protože blaho druhé diány je daleko jemnější. Hm? Pocit druhé diány je daleko jemnější než pocit první diány. A tak to teda, ten kdo poznal blaho třetí diány hm? je možné, hm? že takový jogin se. Bude moci odpoutat od blaha druhé Diány, protože poznal blaho, které je daleko jemnější. A čtvrtá Diana, štortá Diana nemá, eh, nemá štěstí, ale právě, že nemá štěstí ani, eh, eh, ani radost, tím to blá, její blaho <laughs> je, nebo štěstí je ještě šťastnější. <laughs> Jak to nazvat, nikdo neví. E, Jogině tomu dávají různé jména, hm? ale právě to štěstí, kde, kde není štěstí, ve smyslu příjemného pocitu, pocit zůstává neutrální, mm -hmm. to je blaho ještě vyšší. Hm? Můžeme no, tak jsem pošel také vysvětlení, že ten, který se dostaní do té vyšší, potom ten nižší je vnímá jako nemoc, affliction. Aby ses dostal do vyšší diány musíš tu eh, diánu, ve které seš, vnímat jako nemoc, affliction, mm -hmm. jako vred, jako, eh, jako rakovinu, <laughs> jako vězení, které ti zabraňuje dosáhnout ještě utěšenějšího stavu mysli. Hmm. Tak se dostáváš čím dál naho. Ale je... potom spětně se to ne, nejaví takto? Že potom vlastně, ak by se dostal do nějakého stavu, kde by bylo ani příjemné, ani nepříjemné, a stále by som o ten nižší stav, tu třetí jako Affliction, potom by to teoreticky mohlo být nějaký šťastnější stav, alespoň relatívně. A ten třetí Diana není vůbec špatná. <laughs> To velké utišení, velké štěstí, jenomže když, pozn, když poznáš ještě jemnější utišení, tak na něm nebudeš pít, pět. Mm -hmm. To je důležité. Mm -hmm. To je učení Pávi Vahu a jasuta. A eh, jelikož v bezforemných Diánách blaho, utišení je ještě větší než. V Diánach, které mají formu, hm? které jsou spojené s formou, proto eh, to jde dál. V eh, bez, bezforemných diánách už neexistuje diferenciace. Protože objekt je nediferenciovaný, tak neexistuje diferenciace. Tím pádem eh, objekt je jemnější a vědomí je také jemnější. Hm? Druhá Diána bezforemnosti, nekonečné vědomí. Hm? Jakožto objekt je tež e, jemnější než prostor nekonečný prostor. A e, třetí e, e, diana neformnosti hm, e, diana ničeho hm, ponorení v nic, nic znamená co? Že v diáně e, nekonečného vědomí se člověk vzpomene na prostor. E, a, e, má jasný koncept, že ten prostor tam neexistuje. A koncentruje se na ten koncept, neexistuje a dostane se do ty třetí diány, čili e, diány ničeho. A pak nejjemnější objekt a nejjemnější stav vědomí s světským objektem je čtvrtá diána neformnosti, což je E, ani vnímání, ani nevnímání. Je, objekt je co? Objekt je e, to vědomí, které pozoruje e, e, nic. Hm? Tak jako objektem e, nekonečného vědomí hm? je co? Je vědomí, které pozoruje nekonečnou, nekonečný prostor. Hm? tak eh, objektem nejjemnějšího objektu světského je vědomí, které pozoruje nic. To znamená nepřítomnost prostoru v, eh, v nekonečném vědomí. Hmm. Naokyč, že nemůže existovat vědomí bez objektu? Hmm. Bez O, o, vědomí je, se může vzít samo samo sebe jako objekt, co je, co je to za problém. <laughs> a mysl nejsou část vědomí? A mysl nemůže existovat bez objektu? Mysl nemůže existovat bez objektu. Jak může existovat mysl bez objektu? A jestliže... Ne? si meditující osvojil vypasanu a osvojil si tyto osm samápati hm? může praktikovat tu nej, e, nejhlubší utišenost nejhlubší samády samády ve, saná vedajita niroda samápati což je stav e, bez pocitu a bez vnímání tento stav bez pocitu a bez vnímání je, je to e, nejvyšší hm, samády v buddhistické praxi. Toto samády může e, praktikovat jen ten, který je míst samáty a vypasaný. Hm? A v tomto samády, o čím se liší toto samády od e, jiných samád, e, jiných stavů pohloubení? V jiných stavech prohloubení existuje subjekt a existuje objekt. V tomto samády subjekt je nirvána, objekt je tež nirvána. Čili rozdíl mezi subjektem a objektem přestává existovat. Čili přestává existovat tež pocit a přestává existovat vnímání. Because... To bych netvrdil. <laughs> Kdyby přestala existovat bytos, tak jak se, jak se dostaneš to samá divén? Právě jeden z hlavních důvodů školy jogačára je to, že tento stav. V tomto stavu neexistuje pocit, neexistuje vnímání, čímž pádem neexistuje e, vědomí v tom normálním smyslu. Co existuje? Právě odpověď je na to, existuje alaya vigiana, hm? základní vědomí. Aby darmy neexistuje vědomí v tom momentě. Ale když neexistuje vědomí, jak se člověk dostane ven? <laughs> Toto je jeden z hlavních důvodů z odůvodnění důvodnění Ale to nebudeme se bavit o filozofii, na to zapomeneme. A právě toto, tento stav jakoby bez pocitu a bez vnímání je to nejvyšší utěšení. Jaké je to už těšení? Pokud jsme to nezažili sami <laughs> nikdo nemůže, nemůže říct. Toto je zamilované samády moudrých. Sariputta je nejmoudřejší ze všech žáků buddhy. A v komentářích je psáno, že Sariputta, když šel brat nikdy nepřímul jídlo do své misky, než když první nevstoupil do tohoto samády. Do samády se dá vstoupit, do Diany se dá vstoupit jednu vteřinu a to jež jeden den a to jež dva dny. Kdo je mistrem Diany, je to schopen. Jak jsem říkal, 480. Během je, toho mistra je to možné během půl, půl hodiny 480. vstoupit. Proč? Protože je, mistr Diany si určuje sám, jak dlouho tam chce zůstat. To je pět mistrovství Diany. Když se učí člověk v tradici, podle tradici sutel, když se člověk učí Dianu, musí se učit nezbytně tež pět mistrovství Diány. Hm? Znáte pět mistrovství Diány? Bez toho to není Diána v pravém smyslu, tedy Diána, kterou může člověk použít, kdykoliv se mu to hodí. První je, že jakmile se Yogínovi zachce, Eh, Obět Diany se okamžitě projeví ve vědomí, nemusí ho hledat. Když potřebuješ eh, přátelství, okamžitě se objeví eh, vzpomínka na přátelství a v tom momentě, když se objeví, může jogím vstoupit do Diány hmm. bez, bez jakéhokoliv násilí přirozeně. Čili ta místoostý vystupování, jelikož je na to zvyklý, tak nemá. S s tím absolutní žádný potíže, jakmile si vzpomene na Meta, okamžitě může vstoupit do prohloubení v Meta. Při vstupu v prohloubení v Meta se rozhodne, jak dlouho chce zůstat v tomto stavu prohloubení. když jeden den, tak jeden den když dva dny, tak dva dny no to, to hned tak nikdo nedokáže to to nejtěžší a když chce okamžitě vyjít z něho může taky okamžitě vyjít. to je mistrovství v podlevání v diáně, který žáků byl největší místo v prodlévání revata. Hmm? Revata je jednička. <laughs> <laughs> vyoga Bumisastra se vysvětluje Revata Sutra. Toto nikdo neví, kde se vzala ta sutra, Nik, ani neexistuje v číškyně, ani, ani v Pali, hmm? kde se Pali vysvětluje ty hlubší aspekty praxe samata. Tak to je třetí mistrovství, štvrtý mistrovství je po dané doby... ...třetí Já mám špůjtůvý. dvě? Já mám jednu. Když výzvuky, kde výzvuky je výzvuky? Je, vědno. No, vědno. No, vědno. je tak, o, to jednou výzvuky? je Tak to. První je, že... E, Objekt Diany se okamžitě objeví před vědomím. Člověk ho nemusí hledat, protože je na něj zvyklý. Za druhý je, jakmile se ten objekt objeví, okamžitě může vstoupit do eh, prohloubení, do absorpce. Třetí je, při vstupu do absorbce se rozhodne, jak dlouho tam zůstane a může tam zůstat dle svého rozhodnutí. Hm? To ukazuje na co. Čas je subjektivní věc. Hm? Čas je informace, kterou máme ve vědomí nic jiného. <laughs> Hodina v prírodě neexistuje. To znamená, že v džáni může být i jiný čas? No samozřejmě. Když se staneš mistrem Diany, tak, můžeš tak ti připadá hodina jako pár minut. Toto to se dá určit při tom vstupu teda? Ten, ten, ta hodina to je tvoje subjektivní požití ty hodiny, ty si určil, že hodina je hodina. Vědomí neví, že je hodina nebo dvě hodiny. Ty si tu hodinu dal do vědomí. Původně tam žádná hodina nebyla. Za starých dob v Indii jsem měl čas, jak dlouho trvá jedno jídlo, jak dlouho, když hodíš kamenem, než dopadne. <laughs> to je... To je Hodina je vlastně moderní pojem. Naši předkové, já nevím kolik generací dřív, nevěděli vůbec, co je hodina. Hm? Ještě já nerozumím tomu, jak, teda si, jak to určí. Pořád mi to je nejasný. Když jste to vysvětli, tak já tomu nerozumím. Jak se posadí a řekne si tak budu sedět hodinu? Tak. A no. si řekne a hodina bude hodina. minuta, tak si to řekne? Ne. Hodina bude minuta, bude připadat jako minuta, protože je v samády. Hm? Ale hodina bude stále hodina, protože to má nakodovaný ve vědomí, co hodina. Kdyby to tam nedal, tak to tam není. Kdyby dříve se. Počítal v Indii čas v jámě, tak si tam dá půlku jámy nebo jednu jámy. Ne? Ne. Ne. Tak se ráda taky ještě zeptá k tomu času, ale mě tam zajímá spíš ta technika vlastně toho vstupu do Džány. To znamená, kdy tam ten čas dávat? Mně to přijde, jako by, že. Jestli jsem soustředěná a ukáže se neměta a teď tam začnu dávat čas, tak prostě jsem pryč, okážek. No když vstoupíš do dělány, tak bys měla vědět, jak dlouho v ní chceš zůstat. ne? No. Ale právě nerozumím tomu okamžiku, kdy zadat ten čas To automaticky se stává. Že? Tak to už rozumím. <laughs> na to vysle. Třeba tady sedíš hodinu, hm, tak se rozhodneš, že hodinu budeš sedět v Dianice na tomhle. Yeah. No, to toho praktickou otázku? Jakou šancu má že snaží se like vstoupit do Diany? Každé je jiné, Někdo se to naučí rychle, někdo se to naučí pomalu. Hm, jak, Dlouho bude trvat, než se naučí na husle stát virtuóze. <laughs> to je ta samá otázka. Ne, každý z nás je Mozart, ale nějaký ty Mozartové jsou taky. A, eh, potom čtvrtá, čtvrté mistrovství je vystoupení z Diany. Hm? Meditující který si zadal daný čas, bez jakéhokoliv násilí, bez jak přirozeně, když ten daný, zadaný čas uplyne, vystoupí z dělání, Jelikož na ní nelpí, ha? stane se to v tom momentě, jak, který si zadá, nebo aspoň přibližně. Můžete zkoušet, ne, nepotřebujete zkoušet na diáni, můžete zkoušet běžná praxe, že člověk si zadá, když jde spát, jak dlouho, kdy se probudí, hm? a e, vědomí ho se samou probudí nějak. Hm? To je, čas je kodovaný v našem vědomí. A jestliže ten čas bude počítat v jámách nebo v hodinách, hm, to není proces hodnoty Poslední důležité mistrovství, a to je vlastně základ vypasany, je, že po vystoupení z diány okamžitě jogin pak analyzuje ty faktory vědomí, které mu umožnily přebývání v této diány. Vědomím, které vystoupilo z Díány, pozoruje vědomí, které je v Diáně. Jestliže nemáme Diánu, nemůžeme hm, pozorovat bezprostředně předcházející vědomí. Jestliže máme Diánu, je to možné. To je právě ta důležitost Diány ve vypasení. Hm? Jestliže nemáš Diánu, tak nemůžeš analyzovat, Bezprostředně předcházející vědomí. Jedině ten, kdo má diánu, to může dělat. Určitě máte analizovat nepozvedovat? Analizovat. Analizovat. O vzpomínku. Analizovat. A to už při první žáni Samozřejmě. Při všech žána. Proč je to možné? Protože když jsi v diáně, tak se vědomí nemění. Hm? Jelikož se vědomí nemění, stane se pevné. Jelikož se stane pevné, když ho změníš, hm, tak můžeš vidět předcházející vědomí, protože to bylo stejné po dlouhou dobu. Než to v normálním stavu vědomí, se vědomí stále mění, protože to nepostřehneš. Hm? To je velká výhoda právě Diany. A to už jsme se dostali zase někam jinam daleko od čtyř božských pocitů, ale je to důležitý. Tak tady, co to znamená? Že čím jemnější pocit, tím jemnější vědomí. A vlastně toto pěstování jemných pocitů hm, vede k. Eh, hlubším a hlubším stavům odpoutání, jestliže používáš eh, jako objekt meditace, eh, tyto čtyři božské prebytky nebo prebývání vědomí, eh, jelikož objekt jsou všechny bytosti, objekty je nekonečný, hm? o to je to cenější, protože eh, eh, transcenduješ, jak už jsme řekli, hm? své malý vědomí. Hm? Bez toho to nejde. ten sutě. Řekl, že učil mnohá vědomí, se smysly, pocit, je, učil, pocit je něco iluzorního. No? A můžeš ho rozmnožovat, jak chceš, mnoho až mnoho, mnoho. Z dvou pocitů, mnoho, mnoho pocitů. Se dají definovat, pocit v první diáně je jiný, než pocit v druhý diáně a diáně dále. Mnoho, mnoho různých pocitů. Takže pravdu neměl nikdo z nich. Oba dva měli pravdu. Buda učil jak dva pocity, tak tři pocity podle, podle situace. Hm? Oba dva měli pravdu, ale pocitu je mnoho, mnoho. A hm? Buda učí pocity podle toho, jak se to hodí. Hm? Stejně tak. Meditující by měl dojít k tomu praxi čtyř božských přebytků, aby je mohl používat tak, jak se to hodí, hm? a spojit je s mnohými pocity. Hm? E, integrovat je do světa mnohých pocitů. Náš svět je svět mnohých pocitů. Hm? To znamená, co? Že e, tyto pocity, pák praxe pocitu i vede k té transcendenci pocitu. Hm? Transcendence pocitu je e, tež e, transcendence normálního vědomí. Hm? Proto tyto pocity s transcendovaným vědomím, vědomí, který transcenduje pocity, je taky transcendovaný vědomí, je spojeno s hlubší moudrostí, která se blíží moudrosti nirvány v tom, že objekt nirvány je tež striktně řečeno, není žádným objektem. Všechny bytosti jsou tak, tak abstraktní, že ve svým pravým slova smyslu člověk je nemůže uchopit že nějakým způsobem. Čili transcenduje pocit. Je to jasný? Není. <laughs> Není. Já bych ještě... Jestli, jestli byste nebyl Jestli nejsem tady úplně jediný, nejhlubější nebo tak, tak. A ty to nevadí, jsou ti nejmódřejší. A ostatním to nevadí, tak bych vás chtěl poprosit, jestli byste třeba nedal přirovnání smyslového vědomí a vedle toho, toho mentálního vědomí téhož. Tak už to, jako, když, když zavnímám, Třeba toho ptáčka jakoby smyslovým vědomím, a teď ho bych ho měl takový příjem, jak ho uchopím mentálním vědomím. Smyslový vědomí je zakoreněno v mentálním vědomí. Proces smyslového vědomí začíná mentálním vědomím. Je třeba si to uvědomit. Z hlediska Tervádoje. V různých e, e, viz, abidarmách, v různých školách buddhismu. Buddhismus je strašně široký. Jsou hm? různé školy. E, e, škola v tervádovém buddhismu e, je pojem bhavanga. Slyšel jsi o pojmu bhavanga? No. Bhavanga, bhava znamená existence. Anga je důvod. Důvod existence je vědomí. Čili základní vědomí. To základní vědomí je to vědomí, s kterým tež umíráme a s kterým se narodíme. To je základní vědomí. Všechny druhy vědomí jsou vlastně jistým způsobem v něm kodované. Jinak jak vysvětlíš, že si můžeš zapamatovat, co jsi dělal třeba, když ti bylo pět let? To už to vědomí dávno pominulo. Kde zůstalo? Odpověď no. na to zůstalo v Bhavanga, v tom základním vědomí, to vědomí, který je důvod existence. že vědomí je pomíjivé. To vědomí, co si zažil před pěti lety, to je pomíjivé. To vědomí, které prožíváš teď, je tež pomíjivé. Ale aby si mohl vzpomenout na to, co, co bylo v minulosti, musí být nějaký základ vědomí. Hm? Ten základ vědomí právě se nazývá Bhavanga, hm? což je spřízněný pojem v Mahajáně z Alaya vigyana. Hm? Alaya Vidyana obsahuje všechno. To není synonyma? Ne úplně, podle... Filozofie Yoga je to synonym, ale podle filozofie Theravada to není synonym. Protože objekt Alaya není jasný. Objekt Bhavanga je jasný. Můžeš sám ho vidět. Objekt Bhavanga je ten objekt, který byl poslední objekt aktivního vědomí v tvém předešném životě. Ten objekt můžeš proskoumat. Objekt Bhavanga je nejasný protože to obsahuje všechno. Podle yogačára vše i vnější dojmy jsou tež jenom vědomí. Nic kromě vědomí neexistuje. Ovšem podle yogačára školy Bhavanga a Alaya je to samý. Shenzang ve Vigatimátratasiddhi aspoň tak tvrdí, Asanga tež tak tvrdí, v Mahayana Sanghaha. Ten, věde, věde, nech mě domluvit, jinak se nikam nedostaneme. Co byla otázka? Otázka byla, jak vyložit příměry smyslového a mentálního vědomí. No, tak e, smyslové vědomí nemůže začít bez základu v, v, v mentálním vědomí. Vše začíná v mentálním vědomí. Dle, E, e, Tereváda, to mentální vědomí a Bhavanga je to samé. Není rozdíl. Dle Alaya, jogachara, Mahajany e, e, je rozlišuje mezi e, tím základním vědomím a, a myšlenkovým vědomím. Dva, dva rozdílné druhy vědomí. E, Tereváda je to to samé. Prostě šesté vědomí. Madhyamika tež, jenom uznává šest vědomí, neuznává osm vědomí. Hm? Teď, e, co se stane například, když e, slyšíš ptáka e, venku? Hm? E, Vysvětlice se to vysvětluje na případě e, Bhavanga je stav vědomí, kdy si nejseš vědom objektu. Ten objekt ale existuje, je to objekt tvého posledního aktivního procesu mysli v minulém životě. Ale ty ho nevidíš, ten objekt. Čili eh, eh, Bhavanga objekt je pro tebe neznámý objekt. Hm? A normálně ho nevidíš, i když si ho poznal ve vypasaně, Právě v Pauk metodě ho mu musíš poznat. Hm. I když se ho poznal, tak ho normálně nevidíš. Čili e, základní stav vědomí je, že mysl je bez objektu. Teď přijde objekt. E, zpěv ptáka. Aby si prvního musíš dát do mysli. Čili vědomí se e, e, z Bhavanga musí výjít. Hm? A E, nasměrovat se na toho ptáka. Hm? Jestliže se nasměruje na toho ptáka, příme, hm? e, Nasměruje se na toho ptáka, tím pádem se nasměruje tež na uši, protože si slyšel e, toho ptáka ušima. Rozumíš? Čili to je další moment je moment e, e, akustického vědomí. Z akustického vědomí se opět vědomí vrátí do mentálního vědomí. Čili to mentální vědomí proskoumá ten objekt, který se objevil v uchu. Pak přijme ho, proskoumá ho, pak se o něm rozhodne a pak aktivně se účastní myšlenkového procesu, tento objekt je mi příjemný, to mám rád, to nemám rád, hm? a pak zase spadne do Bhavanga. E, podle filozofie e, v, e, v jednom momentě hm? se objeví stovky takových procesů. Jenomže rychlost mysli je taková, že nikdo ji nemůže ani změřit. Hm? Jeden moment je rychlost mysli je o hodně rychlejší než rychlost světla ještě. Čili v jednom momentě, v jednom cvaknutí prstu se objeví stovky, tisíce takových procesů, kdy mysl se obrátí na objekt, proskoumá objekt. Potom, když se vrátí do mysli ten objekt, pak mysl chápe tento objekt jako koncept. A právě ty, ty e, důležité city, jako e, já ho mám rád, nemám ho rád, Není, e, nejsou vůči tomu, co si slyšel uchem, ale je vůči tomu, co si proskoumal he, myšlenkovým vědomím. Právě ty e, zvuky nebo ty, e, ty chutě nebo ty e, Hmm. barvy, na které lpíme, to jsou ty barvy, které jsou vlastně koncepty. Hm? Že se spojil s svým vyšlenkovým tento, tento zvuk už jsem slyšel dříve, to se mi moc líbilo. Hm? Ne v tom momentě, když ho slyšíš, ne, se, se s ním identifikuješ jako něco, co mám rád a co nemám rád. To znamená, že tam je důležitost hloubky toho prožitku nebo jeho opakování nebo jako jeho so, Existují dva myšlenkové procesy v abidármě. Jeden je e, vysum-vysum, visum, samostatný myšlenkový proces, to znamená, že třeba myslíš na to, co je pravda, co není pravda. Objekt vyjde z mysli samé hmm. a je e, myšlenkový proces, který sleduje hm, e, impact smyslu na vědomí. Dva myšlenkové procesy. A ty se navzájem kříží. A můžu se teď ještě jenom k tomu takové doplnění, že by člověk jako od narození žil nějaké temné díře a žádné ty objekty vlastně z toho mějšího světa by nevstupovaly, tak ten koncept se nevytvoří, že jo? Ten koncept nebude jasný. No, možná, že budou jisté e, dojmy z minulých životů. To, a to jsem to, se chtěla zeptat, si tam ty... Jo, Každé dítě třeba reaguje i po tom, co se narodí, reaguje jinak na stejné objekty. S tím se dělaly experimenty. Mm -hmm. Čili oni v sobě už nosí jisté tendence. A ten otisk. to znamená to základní vědomí, je to, co se... Otisk v tom základní vědomí je to, co se jako reinkarnuje? <laughs> to, co se reinkarnuje, je právě ta bhavanga. To základní, to základní vědomí, vědomí Díky čemu? Díky tomu, že v posledním aktivním vědomí se objeví chtíč, lpění. To lpění tě vlastně přenese, to, to je karma. Vědomí tvorí karmu, aktivní vědomí tvorí karmu a karma zase tvorí vědomí, to je začarovaný kruh. Vědomí může existovat jedině díky karmě a karma zase může existovat jedině díky vědomí. A ten začarovaný kruh se dá porazit kde? právě dle buddhistické filozofie jsme o tom mluvili, v pocitu. Tím, že nelpíš na pocitu, tím vlastně e, e, ty síly, které táhnou e, tě k dalšímu přirození, hm, čili karma, vytváří nové vědomí, to se děje v každém momentě v podstatě, a to se děje tež v momentě smrti. Karma vytváří další vědomí. To je jenom prostě reťez. Čili smrt je vlastně narození, narození je vlastně smrt, jenom že časové úseky jsou jediný. To je hluboká filozofie. Člověk musí mnoho, mnoho praktikovat vypasanu, a stává se to jasný.